Alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahmi e gjemërin Rëndërimi të konë Allah, subhanu wa ta'ala Një cili ka vendosur mas profetëve njërës Dhe cili të rashëgojnë profesinë dhe dijë në tyre Uaqëjnë të njërësve Dhe ju uzojnë ata nga humbjet Tema jo në të cilë në kemi zjedhë dhe sot vlezër është tema e vlerës që ka kërkimi i dijes Dhe kjo është një tema rëndësishme Në rëndin e së sa do ta shikoni me lein Allahu subhanahu wa taala gjatë argumenteve dhe fakteve që do të rregojmë për rëndin e dijes. Mirëpo përpara se të fillojmë të flasim për të, kam dëshirë të tregoj se cila është dija për cilën ne do të flasim dhe do të rregojmë rëndin e saj. Para së gjithash, sepse dija sot është përhapur shumë dhe llojet po, e saj janë të shumta dhe fushat e saj janë të shumta. Mirëpo dija e cila i takon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 dhe ka përgatitur për ata shpërlim e shumë të më dha. Dhe, për ndërimit madhë që ka bërë Allahu subhanu wa ta'ala për djetarët, ndër të tjera është se Allahu i madhëruar i ka konsideruar djetarët dëshmitarë për njësimin e ti. Thotë Allahu i madhëruar në Kur'an, Shehidë Allahu anna hu la ilaha illa hua wal mela i wa këtu aullu l'ilmi kaimen bilqistë. Dëshmonë Allahu se nuk ka të adhuruar tjetër përveshti dhe me lajket edhe djetarët me drejtsi. Allahu i madhuruar ka treguar me dëshmine ti dëshmine me lajke edhe djetarëve. Edhe kanë treguar dhe më hëndë djetarët dhe për i tyre është një mamë kur të biu, thot, kjo ajetë është argument për vlerën që ka dhia dhe gradën e lartë që kanë djetarët e ka Allahu subhanën ta'ala. Sepse, si kur të kishtë njerëz të tjerë përveç dijetarëve që do kishin gradë tek Allahu subhanahu wa taala, do t'i kishe vendosur Allahu i mëdhuruar për të dëshmuar mto dhe përderisa Allahu ka vendosur dijetarët dhe i ka bashënngjitur emrin e tyre me emrin e Tij të lutë më laikëve si dëshmitar për njësimin e Tij, kjo tregon më vlerën e lartë që kanë dijetarët tek Allahu subhanahu wa taala dhe gradat e larta që ka përgatitur Allahu për ta. Gjithashtu Allahu i mëdhuruar na ka treguar në një ajet tjetër Vlerën e madhe që kanë besimtarët dhe mbita djetarët, në të cilin thotë, jërë faillau ledhine ëmenu minkum o ledhine u të lë ilme dara gjatë. Allahu subhanu e taala ingrej ata që kanë besuar për jush, në ingrej në grada, edhe ata të cilet kanë dije ingrej gjithashtu në grada. Ka thani ma me shokani, një për djetarëve të mëdhi të jemenit, thotë, Inqai Allah subhanahu wa taala ato që kanë besuar në dynjë dhe, dhe në hijret, duke u dhënë atyre pjesën e tyre që u takon për besimin që kishin. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala i ngren dietarët në grada për besimin që kishin edhe për dijen e tyre. Kjo është domethën vlerë e lartë që u takon vetëm dietarëve, sepse ata përveç besimit që kishin kanë edhe dijen e tyre dhe për këtë arsye ata kanë grada më të larta tek Allah subhanahu wa taala se besimtarët të cilët nuk e kanë këtë dije.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 Qol ali i stoi i ledin ja alamun wal ladin la ja alamun thuaj a jan to barabart ata ce din ata ce nuk e din domethen ata ce din te verteeton dhe njehin atë dhe ata te cilit nuk e din kjo esh nje pyetje retorike me an to seciles allah i madhruar u drejtohet logjikave te shondosha te besimtarve duke u thënë aty qe nuk jan to barabart ata qe allah i madhruar ata te cilit din e njehin te verteeton njehin allahun njehin ato gjera te cilit nuk i njehin shumica njerzeve me njerëzve të cilët janë të paditur. Ma di Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka treguar një grad shumë të lartë që kanë dietarët, të cilën nuk e ka askush përveç tyre. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dietarët kanë 700 grada mbi besimtarët. Thotë dietarët kanë në xhenet 700 grada mbi besimtarët. Largësia ndërmi dy gradave është 500 vjet dhe kjo të regonë në më thënë një loj lartësijet madhe që kanë djetarët, mbi besimtarët e thjeshtë të cilë nuk e kanë të dje gjithashtu një prej argumenteve të cilët të regonë vlerën e madhe që ka dje është dhe fja në Allahut madhuruar në cilë në thot fa'lem ennehu la ilaha illa Allah wasta u fja li dhe mbi ka u li mëminin thot dje se nuk ka ta adhuruar tjetë e prejtë që Allahut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 në cilson u tole formën duke thënë bab tem el ilm qabl al qawl wal amal. Fat dija është përpara të folurit edhe punës. Domethënë përpara se të thuash diçka në lidhje me çështjet e fesë dhe, fes, dhe përpara se të punosh, qoftë kjo punë udhërimi ose bashkëpunimi me njerëzit, ti duhet ta dish se si veprohet kjo punë në atë formë që kënaqë Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Zaid ibn Islam radiyallahu anhu në tafsirin E fjale sallahu s.a. që ka thënë, nërfa u darajatim më nësha. Ne janë ngrem gradat kuj të dëshirojmë. Ka thënë zedim në eslem, janë ngrem gradat kuj të dëshirojmë me dhije. Dhe kjo të regon vlerë në lartë që ka dhije se Allah i madhurur ma të dhijes, janë ngre gradat e lartë të njerëzve të cilive a ju do të mirën. Madhija Allah s.a. nuk ka urdhuruar në kuranë. Profetin sallallahu s.a. për ndoj një gjë që a i të ashtoj përveç dhijes. Përndaj i dhe thotë Allah i më dhëruar, o kur robb i zidin i ilma, thotë e urdhëron për fetin e ti, s.a.v., thotë thuej o zotë ma shto dijen. Dhe nuk i ka thënë thuej ma shto diqka qofës ajo adhurim ose diqka tjetë e përfesh dijes, dhe kjo të regon vlerën e larë që ka dia për të cilën Allah e urdhëron për fetin e ti, s.a.v. që thotë o Allah ma shto, sepse ma anë të saj njëri u njefës shfarë do dhe arrin të kupton se si e adhuron Allahu subhanahu wa taala një frugën me anë të së cilës ai shikon xhenetin, shikon drejtimin e duhur, drejtimin e drejtë, rrugën e drejtë dhe ndriçon sytë e tij dhe hap rrugën për të shkuar në xhenet. Profeti sallallahu alaihi wasallam na e ka sieruar vlerën e larët që kanë dietarë dhe ka thënë dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Dietse grad më të lartë se profeti nuk ka ata janë njerëzit më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala edhe trashëgimtarët e tyre janë dietarët, kështu që dhe ata të cilët janë dietar, ata pasojnë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe janë trashëgimtarët e tij, prandaj dhe gradë e tyre është më e lartë tek Allahu se çdo kusht tjetër që nuk është si ata. Gjithashtu në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon vlerën e dijes, thotë Kushtë ndjek një rrugë ma të së cilës e i kërkon dhije, Allahu subhanu wa ta'ala i lehtë të sonë ati rrugën për në gjennet. Thotë profetis sallallahu alim sallem, me lajket dhe ju ulin kratë të tyre për nëzënsin e dhijes të kënaqur për jasaj që a i vepron, dhe më thënë që kërkon dhije. Dhe për dhijetarin, për njeri unë e ditur, kërkojnë falje dhe bëjnë i stigëfarë Zdë gjë që ndodhën dhe qijel dhe në tokë, hajqësa dhe peshit në ujë. Vështëdon profetit sallallallim sëllim dhe thotë, dalimin dhe mjetë djetarit edhe adhuruasit, është si dalimin dhe mjetë hënës, ditën kërë e shëplot edhe ujjeve të tjera. Dhe djetarët janë trashgjimtarët të, të profetve. Profetët nuk kanë lënë trashgjimi dinarë edhe asë dirhem, por kanë lënë trashgjimi dinarë edhe asë dirhemë, por kanë lënë trashg edhe kushe merë atëa i ka marë një fat të madhë Kjo është hadithi i plot që ka të reguar profetis sallallahu al.s. në të cilin bëjt i qartë vlerë e madhë që ka kërkim i dies edhe se profetis sallallahu al.s. e ka konsideruar djen, profetike, trashgimi edhe njerëzi që kanë fatin më të madhë për të trashgimi janë djetarat E përdejrë sa pasë në djetarat të le vlerë atëherë ia vlen më të vërtet se njeriu të rendi për të arritur të lë vlerë, e cila është afrimi i madh tek Allahu subhanahu wa taala, e cila është grad shumë i lartë në xhennet, e cila e shpoton njeriu nga zerr i xehneemit, edhe i dhuron atij shpërblime të mëdha ja edhe vlera të larta në këtë botë dhe në botën tjetër. Për arsyeën se dia ka vlerë të lartë në dynjën dhe në ahiret, në jetën e individit edhe në shoqërinë në përgjësi, profetit sallallahu alaihi sallam në nga ka të reguar të levlere, duke thënë, Allahu subhanu wa ta'ala edhe me lajket e ti dheri tek milingona në folenë e saj, kërkojnë falje dhe e lavderojnë ata që umëson njërëzët mirën. Kjo është një hadith profetik i sakt nga profetit sallallahu alaihi sallam i cili të regon që Allahu subhanu wa ta'ala bën salavat edhe me lajket edhe derë tek milingonat bëjnë sallavat për atë që u mëson njerëz të mirë. Profeti sallallahu alaihi dhe selem gjithashem na ka treguar se ai dihetari i cili e shpërndan dijen e tij dhe u mëson ata njerëzve, ai i ka shpërblimin e çdo kujt që punon me këtë dije. Paju paksuar shpërblimin atyre që punojnë. Dhe kjo është një mirësi shumë e madhe për Allahut, edhe një shpërbim mbohtësor, të cilin e arrin njeriu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 E Kuka është problemi më i madh sa ky. Kë? Ky është një lloj problemi të cilin normalisht nuk e arrin dot ashtë kush, por arrin vetëm ai që është Fatmadh, t'i cili i ka dhuruar Allahu subhanuhu teala mirësi të mëdha dhe e ka bërë ta shëjmojë një për njerëzit dhe njerëzit e ndjekin atë, mësojnë prej tij, përfitojnë ti, prej tij, edhe kjo është vlera e madhe që ka dietari. Gjithashtu ka treguar profeti al sallallahu alejhi dhe selemi një hadith tjetër, thotë Zdëku që del nga shtëpia e ti për dhe kërë dijen me lajket i ulin krahat e tyre të knajqur për e kësaj që bënë kërë person dhejër i sa të këthejen dhe shtëpin e ti. Imam al-Khattavi ka të reguar, kërë ka folër për këtë hadith dhe ka thënë që fjalla që ka thënë profetis s.a.v. se me lajket ulin krahat e tyre ka disa kuptime. Një për këtë e kuptime të mundshme është që me lajket të rgonë modest ndajt në zënsit të dijes edhe e respektojnë ata. Një prej kuptimeve tjetër gjithashtu është se me lajket e len fluturimin dhe ulen pranti për të gjurë dijen edhe të dy e këto kuptimi janë kuptime të sakta të cilat shpresojnë që ti përmbaj kjo hadith edhe shpresojnë që ti arrij këtë lejtë, mjërësie në zënsi dijes a i që kërkon dijen për njërë Allah mjaftonë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 Atëherë Allah i më dhururja mundëson ati që a i të bëti ditur dhe djetarë. Nusë Allah në më dhurur që të në japin e për i disë të bishme. Profetit së në Allah i sëlem ka të reguar dalimin që ka djetari nga adhuruasi. Edhe ka të reguar në unë që dalin dhe me tyrë është një dalim shumë madhë. është një dalim godja madhështorë. Thotë profetit së në Allah i sëlem dalim dhe me djetarit. Edhe adhuruasit është si dalimin dhe me sahabit më të ulët prej jush. Dhe kjo tregon për vlerën e lartë që kanë dietarat. Bëj krahasimin ndërmjet profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabit më gënofçar. Normalisht dallimi është gojë i madh. Kështu është dallimi ndërmjet dietarëve, të cilët umëson njerëz të mirën, ju udhëzojnë ata tek e vërteta, u hapin sytë atyre, u anërcëjnë rrugën për në xhenet, edhe njerëzve të cilët aℓlojn Allahun, edhe përpiqen për të bërë punë mira vetëm për vetes të tyre.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 Kjo është një fjalë faktikisht e përgjithshme, mirë po këtu që limin hadith është që është dëtyrë për njëriun që të mësoja të die e cila është e dëmozoshme për të që ta njohë e ma antët të, të cilës njëri uruat në haramet. Për ndaj, nëse njëri u e gishton një vënd në të cilin, e gishton gjëra që i ka ndaluar Allah subhanët ala, si përshon ka mata, alkoli, imoraliteti, Ëmarradh, atëherë njeriu ka për detyrë që njohë e në të njohë gjykimin e Islamit në lidhje me këtë çështje, sepse mosnjohja e gjykimit islam në lidhje me këtë çështje mund ta çojë njeriu që të bjerë në to pa e kuptuar, as marrë gjunafe. Edhe nëse nuk e këtë dhja, e gjunafe qarë, dhe nëse njeriu nuk kërkon të dië ajë gjunafjar, prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kërkimi i dijes është farz, do thotë as e dija e cila është domosdoshme, ta njohë njeriu. Imam Ahmedi ka thënë, është detyrë që njeriu të kërkojë atë dije e cila ia mban fenë të qëndrueshme. I kam thën, për shembull, ato lloj dije pa të cilën njeriu nuk mund të quhet besimtar, nuk mund të quhet njeriu i mirë, siç është namazi, agjërimi e mërrati. Gjithashtu ka thën një dijetar tjetër, dije se kërkimi i dijes kërkim është fars. Kërkimi i dijes është shërimi i zemrave të sëmura. Dhe është gjë e më e rëndësishme çka ka nevojë njeriu në fenati ta njohë atë, të njohë Allahun subhanuhu te ala, të njohë shkakun i cili e fut në xhennet dhe e largon atë nga zjarri i xehnemit, Allahu na ruaj nga zjarri i xehnemit. Profeti sallallahu alejhi wasallam është lutur për atë person i cili e kërkon dijen dhe e shpërndan atë dhe ka bërë një lutje shumë të bukur. Transmetohet nga Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë Jan dritsoft Allah fytyrën aty personi i cili dëgjon një hadith për ne, e mëson atë, e dhe e transmeton atë te të tjerat. Po e përsëris, thot Jan dritsoft Allah fytyrën një personi i cili dëgjon një hadith për ne, e mëson atë, e edhe më pas ua transmeton atë të tjerve. E kjo tregon për vlerën e lartë që ka dhija Por çtarësytë dhe profetin sallallahu alejhi dhe sellem lutet për atë personin i cili dëgjon fjalën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem e mëson atë dhe ua transmeton të tjerëve, lutet që këti personi Allahu t'i ndriçojë fytyrën në këtë botë dhe në botën tjetër. Shikoni se çfarë ka thënë Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, shoku i profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe një nga dijetarët më të më mëdhenj të sahabëve, e ka vlerësuar profetin sallallahu alejhi dhe sellem i dërguari i Allahut duke thënë që Muadhi është njeriu që një më shumë hallall dhe haram se çdo kusht tjetër. Thot Muadhi, një fjalë e bukur me anë të së cilës ai nxit njerëzit për të kërkuar dije dhe tregon vlerën e këtij. Thot, mësoni dijen, sepse mësimi i dijes për hir të Allahut është frikë ndaj Allahut më të madh. Donohun është një prej gradeve të adhurimit që është grada e frikës. Dhe kjo është një adhurim Po ato të, të cilët njeriu ofron tek Allahu subhanahu wa taala, thotë mësojini dijen, sepse mësimi për hyrje te Allahu i dijes është frikë ndaj tij. Kërkimi i dijes është adhurim, studimi i dijes është tasbih, hulmtimi i dijes është luftë dhe tu a mësosh ato të tërë për sadaka. Dhe dia thotë muadhin në fund është shoku në vetmi. Domethën, kur ti ndiheshi vetëm, po qese ti merresh me dije dhe me dijetarë, ti nuk ndiheshi vetëm sepse je ndërmjet njerëzve të lartë, të cilët i ka vlerësuar Allahu subhanahu wa taala. Atër dija, për të cilën ne pa flasim, po për e përsërisim edhe një herë është dija e sheriautit, dija e Kuranit dhe Sunnetit, siç të jo e kanë kuptuar selefët të parëtan, sahabët e nderuar, tabiinat dhe ndjekësit e tyre. Është ajo dija e cila e çon njeriu tek devotshmëria e çon njeriu tek frika nga Allahu subhanahu wa taala, e çon Ta njeriu tek njohja e Allahut mëdhuruar, te njohja e kufive te tij, e ligjeve te ti, tij, te njohja e rrugës secila e çon në xhennet dhe e largon nga zjarri i xhennemit. Dija është një nga portat më të mëdha të adhurimit, sepse me an të saj largohet pa dija dhe ignoranca, dhe me an të saj ngrihet flamuri dies adhurot, i dijes si dhe adhurohet si Allahu mëdhuruar ashtu siç ka kërkuar ai dhe siç ka gjykuar ai.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 Edhe ashtu ka thënë po Sofian al-Thori, nuk di pas profecisë ndonjë punë më të vlefshme se dija. Ku ka punë më të madhe se sa kërkimi i dijes? Normalisht që ajo është më e madhe sepse ajo është trashëgimia e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo trashëgimi ka vlerën e profecisë më së dike se ti sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Abdullah ibn Wahab, i shaulur një ditë me Imam Malikun, Malik ibn Anas imami i, i Medinës edhe po lezonim në disa libra në gjami. Edhe thiri muezini e zanin për pare me i e kisha libra të hapur edhe shpejtove që ti mlet libra për të përgatitu për namaz edhe më tha i mamaliku mos ungu tha vashta se puna në të cilën ti dëshërën të shkosh namazi nuk është më e mirë se sa puna në cilën ti ndohë dhe shtani nëse ti e regullon jetin të tëndë. I mamaliku Dëshiroj të tregoj më anë të kësaj gjëje që kërkimi i dijes, i thotë Abdullah ibn Wahbit, kërkimi i dijes në cilin ti je është një punë shumë më e madhe, madje më e madhe se namazi nafile dhe sunetët të cilat dëshiron ti të falësh përpara namazit fars. Na ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith të saktë se kërkimi i dijes është më i mirë se të gjitha adhurimet nafile. Prandaj transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Dia në file është më e dashu për mua se sanë adhurimi në file. Gjithashtu, të regohet se e budarda radiallahu ka thënë, është më e dashu për mua të kërkoj një që është jafetare se sa të qëndroj një natë të tërë duko u falër. Ka thënë el imam el Khatib el Bagdadi, një për djetarve që ka vdekur rrështë shekullit 5 të hidjit, Allah më shëroft, thëtë kërkimi dijes në këtë kohë është me e vlefshme dhe me e mirë se sa të gjitha lojt a adhurime me na file sepse dhja për shduket suneti profetës sënem për harohet për shfaqen bidatet edhe ata të cilet i mbartin ato kur Khatib el-Bagdadi e thot të lojgjeje për parë nëndë shekuish qëfar mund të themi ne sot në kohën ton për neve lezer dhe motra ashtë dëmëzoshme për ne që ne të kërkojmë dijen edhe të amsojmë të dijen e Kur'anit dhe Sunetit e to përhapi më të njerëzve që të përhapet drita e vërtetës dhe të zhduket drita e së kotës. Ka treguar Abdullah ibn Ahmed ibn Hammad, djali i Imam Ahmedit, thotë: "Erdhi një herë e Buzura, Buzura ka shënjuar për dietarëve të hadithit, shoku i Imam Ahmedit, edhe erdhi mik te shtëpia jon. Mbasi erdhi, filloi të përsërisë me babain tim hadithët të cilat i kishim mësuar përmendësh." Edhe buzora edhe ima Mahmedi kanë qënë dy djetarë të më dhejnë të cilët dini shumë hadithë përmandësh. Me qindra mire hadithë i këshë mësua përmandësh. Edhe thot ima Mahmedi i thot djallit vetë një ditë, thot sot, mësik isha ardhë buzora edhe përsërisin hadithës, thot nuk kanë falur përveç farzëve asë një namaz në filet, thot. Një dhash për përsi përsëris me buzora në janë ashkalove në filet, edhe kjo të regon vlerë në madhe që kam simi dhe përsrit e dijes vlerë e cila e hrejë madhe se sa na filet na mazi na file o sa gjërimi na file e të tjera adhurime sepse Allah i madhuruar do që ne të adhurim atë me die edhe me dritën e të vërtetos e josish kam e përuar të kështere të cilë të adhuruan Allah subhanu e taala me një rants Thot Ibn Hane i thashima Mahmedit kush është me e dashu për ty? A është namazin atës, apo të shkruaj edhe të mësojn atën? I tha, nëse ti shkruaj edhe mëson, atër ti mëson që është e nefes të ndë dhe kjo për mu është me e dashu zesa namazin atës. Gjithashtu hasar elbasri, Allah e më shirof thot, një temë për i dies të cilën njeri u e mëson, është me më hajër për të se shka dunja e dhe brëndësaj. Sepse, rë për shpëtimin e njëriut dhe fitorën e ti në të dy botrat në dy njadhe në ahiret. Ibnul Gjozi në ka zbuluar gjithashtu një prej vlerëve të mëdhaj që ka dhja, ku thot, dhja se porta më madhe më ma antët të cilës i hyn i blisi njërzve është njëranta. I blisi hyn të kënjër antët me siguri edhe hyn të këta me qësit madhe, nërsa të këdjetarët a i hyn me vëshqërësi, edhe kër hyn, hyn vje dhe razi edhe nuk qëndërëndot. Pra ndaj të dhe i blisi, mundi që të angatron të fejn shumë a dhuruësve për shkak sa ta nuk ishin dhije, sepse shumisa e tyre ishen të prokopuar ma dhurim dhe nuk i kishin mësuar dhije në si shduat, pra ndaj edhe rranë në këthetrat e i blisit. Edhe këtu vlen që të regojnë për të shikuar vlerën e madhe që ka dhija historin në një për djetarëj Ka qenë dhe sile kanë dietarë dha dhuruesi i madh. Ai nuk ka qenë vetëm i dhurues, por ka qenë dhe dietar i madh, që njëjtë Allah subhanahu wa taala njëjtë ligjit e tij dhe kufit e Allahut më dhuruar. Prandaj dhe shejtani nuk mundej që ta mashtronte atë aq kollaj siç mund të mashtronte shumë adhuruës të, të shumë tjerë. Dhe tregohet që një nat për një nat kur ai adhuronte Allah subhanahu wa taala, shikoi një dritë të madhe që i del përpara. Dhe i thotë Abdul Qadir, unë jam Zoti jot ta kam bërë të halal ata që va kam bërë njërë zaharam. Edhe nuk ke për dëtyr mëtë asë të falës, asë të gjërosh, dhe të bësh asë një adhurim se si jam i kënaj që për të e. Edhe atëherë, Abdun Kadir el-Gjilani, tërgoë dhe i thotë, a ti e Allahu që nuk ka ata adhuruar ti të përveçti? Thotë të resmetusi, kur përmendi, Abdun Kadir e emërin Allahot më adhuruar, atëherë, u shduk drita, dhe a jë më kote përmendi emërin por e përmendin sepse ai e kuptonte që Allahu i mëdhur nuk mund ta bënte haramin hallall në dynja, madje se Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar dhe ka bërë detyrë që gjithnjëjerë të adhurojnë atë derisa ti vdekja. Edhe atëherë kur zduk kjo dritë, dëgjoi një zot që i tha O Abdul Kadir, un kam humbur me anë të kësaj metode 70 adhurues. Edhe i çova tën humbie dhe i bëra ata që Allah, subhanu, ta lënë durimin, të largohen nga durimi i Allahu subhanahu wa taala edhe ta lënë të vërtetën. Gjithashtu, një argument tjeto që të regom lërë në dies, është dhe hadithit të cilën të rasmëton e buhrejë radiallahu se profetis sallallahu a.s. ka thënë Dynjaja është e malkuar, edhe zdojgje që është në të është e malkuar. Përveç për kujtimin të Allahut, përveç atyre gjeroj që i do Allahu, edhe përveç djetareve edhe atyre që mësajnë, digjen. Do më thënë, zdojgje që ndonë në të dynjaja,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 ose dë gjuës dhe mos gji i katër të i së të shkatërash. Tëpse njeri u nëse nuk do jetë djetar dhe asë dhe nëzdije dhe asë dë gjuës, atëhera i do jetë për pra atyre të, të cilë e prokopohme dë njëan me të kotën me atët të, të cilën e urenë, Allah subhanahu wa ta'ala. Thot muhenna, i thashi ma Mahmedit, më të regohë kush është puna me mirë, më tha puna me mirë është këkimi djesë. Gjithashtu të regohët nga Urua ibn Zubeir, Allah o më shirovë sa i ka thëmë fëmime dhe vetë. O dhjem të mi, mësoj një dhjenë edhe studjoj një ata. Sepse ju edhe pse sot jenë të vejgjel, unë shpresoj që në jesë të bëni të më dhej. Më basu tha, o oh, sa keqë për një burë plak që është një rëndë. Nuk ka gjëmë të shumëtuar se sa kjo. Ne me lejnë Allah subhanu e ta'ala, do të mbyllim këtë temë sotë, pas e kemi tërguar në të disa argumente, edhe do vazhdojmë në shalla, vazhdimik se teme në mësimin në ardhëshmë, me lejnë Allah subhanëtani, në të cilët do të regojmë, shemëm uj nga jeta e djetarve të cilët i ka ndërë në nësikë se i die, për të shikuar konkretisht dhe për të prekur në vetë, qfar vlere ka pasu kjo die për të parët tanë, ata të cilët ka në qenë brezi, të cilët i ka lefderuar profet Lusë Allah në madhëruar, në bëj për e tyre që digjojnë fjalë në mirë edhe zbatojnë të. Allahu, wa në të. Allah u suhanu e tala në adhëruv dijë në dobishme edhe punën e parënuar. Allah u ashë probleme fëm mirë gjithëve.